Okej, och välkommen till ett nytt specialavsnitt av Abita Nödernes E3 2017 Och nu har vi precis sett Nintendos, eh, vad är det, Direkt eller vad de kallar dem för, förinspelade videos eh, Nico, tillsammans med fanen mm -mm. mm -mm. Vi hoppar rakt in, de började med en liten video som de brukar göra med ja, reklamvideo kan man väl säga Där de visade helt enkelt lite folk som spelade Arms, Rocket League, FIFA 18, Splatoon 2 Mm Sen hoppar vi in, såg lite reggae, stod och snackade. Och sen visar de video. Först börjar de med Xenoblade Chronicles 2. Mm. Som kommer Holiday 2017, så julen i år då. Jag har inte spelat första. Jag har det på 3DS, så jag kan inte säga någonting nu. Jag vet bara att jag kommer spela det, men det var så här. Det lockade ju inte just nu direkt. Mm, nej, det kan jag inte påstå så där första videon och sånt, då var det liksom, nej, känslan. Eh, men det kan ju vara, är man inne i spelserien och kanske man verkligen gillar det, för jag har hört att det ska vara väldigt bra. Men som sagt, jag har inte spelat den, så vi får se. Mm, mm, mm. Nästa då visar de lite Kirby, som ska komma 2018. Sidoscrollande, tänk, eh, ja, som Kirby typ alltid har varit, men... Mothållet av New Super Mario Bros och de här mm, mm. Du kan spela med tre trepolare och springa runt och latcha Men som Kirby såg eh, snyggt ut Ja, det gjorde du Jag har aldrig riktigt spelat något Kirby-spel Men jag vet ju hur de funkar Och det här såg ut som ett klassiskt Kirby-spel mm, mm. Så det kan nog vara riktigt schysst Efter det pratade de lite och visade lite smått om Pokken Tournament Deluxe mm, mm. Och det är ju Pokémon Fighting-spelet som kommer till Switch då Deluxe-variant Ska komma lite nya Pokémon och sånt där uh, Ingenting som intresserar mig för fem öre <laughs> Alltså det lät ju inte direkt som något, Alltså Kändes ju inte jätteintressant Ska jag säga Nej. Det, det finns ju så jävla mycket redan Så var mm. Varför inte att alltså, satsa på något nytt för Eller alltså någonting mer ja. spännande Ja, det, är ju så här, det är ju lätt för dem att bara porta och slänga in nya pocket. De har ju gjort lite sånt med Splatoon 2. Mm. Med Super Mario Kart. Eller Super Mario, Mario Kart 8. Deluxe. Mm -hmm. De slänger ju bara Deluxe i slutet. Så har de ju typ ett nytt spel. Eftersom folk spelade inte på Wii U. Nej, så nej. många har ju missat de här spelen. Och nu eftersom det är så pass många som har köpt Switch. Så alltså, ja, vi släpper det igen. Och då tar folk upp det. Ja, ja. Så jag får att varför de gör det, det. är bara att jag vet inte vilka det lockar till. Nej, nej. Men sen nämnde de det, som man hade så jättegärna velat se, och hade de bara visat det här, mm. så hade inte ändå fått en att smälta. Men de nämnde bara att de håller på att jobba på ett nytt Pokémon RPG till Switchen. Ja. Precis som vi vill ha, men fortfarande, alla våra frågor är ju inte svarade för någonting, för de har inte sagt något. Som vi sa, jag tycker inte om Pokémon Sun, Kommer ni höra i nästa avsnitt <laughs> <laughs> eh, Av podden och, och Men jag vi liksom Vi alla älskar de första generationerna, Så det är ju det man hoppas att de jobbar på Men mm, vi får mm. se Det är väl tidigast nästa E3 Skulle jag tro att de ens kommer kunna visa något Ja det visst, visst det visst. Nästan, nästan lite elakt Och bara, alltså det på det viset oh, Boom, det här har vi, men mm -mm, Alldeles ja. för det känns nästan som att det är så pass tidigt Att det här skulle ju lika bra kunna skrotas också Ja, precis Och liksom, det hade varit, blivit en större grej Om de bara hade, visst, nu kommer alla Gå och prata om det, vad är det för något mm -hmm. Men det tycker jag man alltid har gjort ändå Hade de bara väntat och släppt en video Då hade de liksom fått en riktigt kaboom Drop, Michael liksom. Eller hur, tänk, tänk om de hade kunnat släppt Säg, två minuters Intro-klipp till det spelet mm. Alltså, vänta till nästa Hade väntat, gett fan, jag har sagt någonting nu och sen droppat det nästa år på E3 bara så här, bam, här har ni. Ja. Det hade ju varit, men, wow, vad fett. Men liksom liksom bara se panorama, du vet, ovanifrån, mm, mm, filmar mm. Så här, en byn, men man ser riktigt för det är så uppe i skyd man filmar. Och sen zoomar de in på Pikachu som står ah. liksom bredvid Pokémon-tärnan och så ser man bara ryggen. Men så står det typ så här, red eller blue som de hette i de gamla första generationen på ryggen. Ja, ah, ah. Alltså man hade ju bara, ah, det hade varit det, häftigt. Liksom. Jävla vad coolt. Men då får ta mig till marknadsföring senare. <laughs> eller så får vi se helt enkelt vad de tänker hur, hur mycket det, de har hunnit byggt på det innan eller nästa år. Ja, precis. Vi får se helt enkelt. Eh, de gjorde en till sån här grej på ett som alla har snackat om nu så länge. Det blev lite osk blixtrar och grejer och så kom den en fyra. Och man visste ju inte riktigt vad det var och sen kom det upp det är Metroid Prime 4. Mm -hmm. I utveckling för Switch Ingenting mer där heller det är liksom, De två största, grejer, största grejerna Som liksom alla har pratat om liksom, När kommer nästa Metroid Och kommer det bli någon Pokémon på liksom, konsolen mm -hmm. Ja vi, vi jobbar på det Okej, okay, Det är liksom Du hade väntat ett år Och visat någonting istället Och det hade varit så mycket tuffare liksom. Men nej, det är kul att vi nu vet att de i alla fall jobbar på det. Det är väl alltid någonting. Sen efter det så fick vi se Yoshi. Så det bara det såg ut som... Vad hette det då? Yoshi Jarn, eller vad hette det? Kom till Nintendo Wheat, har jag för mig. Mm -hmm. Men nu är det lite mer... Det är sidoskrollande och man kan... Nu prata om det fanns vissa så här knappar eller något som du kunde hoppa på. Och då... Flippade banan Så att du Sprang du från höger Och så kom du till den kunde du kunde hoppa Och så blev du som baksidan av den kartan Och sprang till vänster istället okay. Så du kunde springa bakom hus och så, Först var du framse innan huset Du kunde hoppa på den där Och sen kunde du springa in i huset Och springa runt där, hoppa och så ut Och fortsätta och grejer huh. Kolla in en trailer, det är svårt att förklara Men det såg väl intressant ut Ja, måste jag säga. ja. Efter det fick vi se Fire Emblem Warriors Som kommer fall 2017 Vad är det? Hösten 2017 Ja oh. Jag har aldrig spelat ett Fire Emblem heller Det är så här, men det ska vara Riktigt bra spel så Ja, vi får se Det såg ju liksom ut att kunna bli ett Coolt RPG Men jag har aldrig spelat dem och För mig är det liksom Jag tar ju först och främst upp dem På 3DS för min egen skull mm. Och sen, nu är det liksom, och det är någonting, inte ett enda 3 d spel Allt var ju för Switchen. Ja, det, var, det här var ju inte en presskonferens för Nintendo. Det här var ju en presskonferens för Switch, skulle ja, jag säga, ja, verkligen. För det var ju, allt var ju till för Switchen. Och så alltså, och det var inte så här. vi kommer släppa de här också. Utan det var Switch, Switch, Switch, Switch. Det var ju bara det. Så att det var ju... Mm. Har du inte en Switch är det knappt värt att titta på konferensen För att de släpper ingenting annat Eller de har ingenting nej, nytt att berätta till någon annan konsol de har Nej, men ja som sagt Det var Fire Emblems, då hoppar vi in DLC-na mm. Legend of Zelda Breath of the Wild DLC mm. Visar de lite Först The Master Trials Pack mm. Visar de lite gameplay ifrån Som kommer 30 juni 2017 och sen visar de lite de olika champions som kommer i pack 2, The Champions Ballad pack 2, mm, mm. som kommer i holidays, eh, ja, så julen ungefär och i år. <laughs> Efter det fick vi se lite mer av Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Mm. Som kommer 29 augusti 2017 Och det hade de väl inte behövt visa här Eftersom vi fick så pass mycket på Ubisoft var Nej jag tycker alltså De hade ju kunnat nämnt det Eller det hade kunnat fördykit förbi kanske Men de hade ju inte behövt ge en egen Alltså Den, den fick ju ändå ett par minuter här i den här också mm. Men i och för sig Med tanke på hur kort den var I helhet konferensen ändå Så kanske den behövde lite utfyllnad Ja, precis. De hade ju. Det var inte mycket spel alls. Och det var liksom snabba trailers och sånt där. Mm -hmm. Ja. Man ja, förstår precis som du sa där, man förstår ju varför det. Kom. Ja, jo, men verkligen alltså. Det var... Hade det varit kortare så hade ju knappt varit värt att köra den ju ens. Nej, precis. Så att ja. Efter det då, Rocket League kommer mm. ju till Switchen. Holiday 2017. Det kommer vara exklusiva bilar, mm. eh, exklusiva vad säger, typ items. Vad man säga? Pimpning. Men, ja, precis. Du kommer få Mario-hatten enbart på Switchen till exempel. och Ja, de, de, de var väl, det var väl egentligen det de nämnde, typ. Mario och Luigis hattar och sen ja. kommer de att få exklusiva bilar eller fordon men där hade ja. de ingenting att berätta vare sig vad det var eller hur de skulle se ut eller någonting, utan bara det kommer att komma exklusiva bilar Men vi berättar mer under året Ja, precis Så det är liksom, vad har vi? Eh, Xbox har ju Halo mm. Och Gears of War-bilarna Eller vad det är Så ja. nu, någonting anpassat Typ Mario Kart-bilar, vem vet liksom Det vore ju coolt om det, om det kom en En go kart, till exempel Det vore ju lite ja. häftigt i för sig Ja, precis, vi får se eh, Och det kommer då vara crossplay på det här också Och mm. det har de ju sagt tidigare Men nu, det kommer även crossplay till Switchen ja, ja. Och sista spelet, återigen, Super Mario Odyssey. Uh, vad ska man säga? 27 oktober 2017 kommer det, så det är oktoberspel, inte julen som man trodde. Så är det, alltså det ser så bra ut. Ja, det här är det Nintendo-spel jag ser mest fram emot. mm. mm. Det är ju svårt, alltså det hoppar ju så mycket Mellan världar och sånt där och Det är ju svårt att visa ett sånt här spel Det här är ett spel man måste uppleva ja. Det de visade som var lite coolt ändå Det var ju att med den här hatten då, Så kan du ta över andra figurer mm. Som vi har Goomba som springer Då kan du kasta hatten och ta över den springa runt om den Även de här, kommer jag aldrig ihåg vad de heter med de här stora Kanonskotten man ska ja, säga, som kommer ja. De kan man också ta över och flyga runt På banorna och Man kommer in till den mänskliga världen Typ New York eller vad det är Och då, en random person där tog han bara över det så här. Han tog en taxibil och allt möjligt Och de började ju allt med att Det kom in en stor T-Rex ja. Som Mario hade tagit över Och det avslutade de också, man fick se Han kastade hatten på T-Rexen T-Rexen fick då hatten på sig Och en ful mustasch Och så kunde man spela runt som den Så vi får se vad det blir då. Men jag fick känslan av eh, lite så här, Mario 64, möter Galaxy och allt det här man gillar från Mario mm, mm. kan då bli riktigt, riktigt schysst. Och det var Nintendo, ja. eh, inte konferensen, men videospelningen då, eventet. Ja. Vad tyckte du då, det lilla du Alltså du var ju på väg hem från jobbet så du fick väl... Ja, alltså jag, så, jag såg i hela konferensen Men jag hörde väl kanske inte exakt Allt de sa och såna saker Men jag skulle säga att det, Varför Har Nintendo som, som några av de andra Egna konferenser utanför E3? Alltså För, för jag Konferenser, liksom de kör ju sina direkt, ja, Att de släpper, ja. vad är det? Är det sex direkt per år eller något sånt där? Mm, mm. där och där de fokuserar på någon inriktning Som förra var väl Splatoon till exempel ja, ja. Då fokuserar de hela den på bara Splatoon och sånt där mm. Så de har ju inte så här jättemycket Där de pratar om allt möjligt Men det verkar ju inte som att de har så jättemycket Nej, speciellt. Inte någonting sagt. alls till 3DS Nu är den jättekort Men har ni ingenting till 3DS Liksom ni kunde väl ha sänkt in något? Ja, men de har, för, för, I och för sig, jag gillar inte när det är ett videoklipp vi tittar på Jag tycker det är lite mer känsla och lite mer feeling och lite häftigare Och det blir lite pompigare liksom när de kör den här inför publik Det kanske händer någonting, någon misstag här och där Det blir liksom mer spännande att se ja, Än att se någon sitta och Jag kan titta på en film, det kan jag göra när som helst Den kan de släppa hur de vill och när som helst Så att det... Mm. det Lite besviken på det viset. Sen, samtidigt så förstår jag dem. Hade de inte mer att visa än det här, då hade mm. jag också gjort ett klipp av ett och släppt det. Ja, För precis. De har ju ingenting jättestort. Alla de här spelarna så visste vi väl om sen tidigare? Ja, jag, alltså, jag har inte följt Nintendo så jättemycket. Men det som var, liksom, det de hade att visa som man mm. tyckte var tufft. Mm. Det var ju Josh och Kirby. Ja, ja. Det... Men de på om spel de redan har ja, Så exakt. man bara, ah, men kul Det är mer av den stilen Så det var inget så här jättepampigt För som sagt, de två pampiga spelen Pokémon-RPG och Metroid Prime Det nämnde de bara De mm, kunde mm. Ju inte visa något liksom. Nej, för, för de enda, det enda jag inte Det enda jag inte visste någonting om Innan jag satte mig och tittade på den här Det var ju ändå, det var absolut Yoshi och uh, Kirby men, mm. men det var också dels erna till Zelda det visste, jag, det visste jag ju såklart inte om Men okay. Det är, de, det är de grejerna jag inte visste om Resten har jag ju sett Och rätt mycket av Vill jag påstå Ja uh -huh. Sen innan Så uh -huh. att jag tyckte väl att det var lite sissa där Ja precis jag, Som så här Jag visste ju om senare till sälla. Uh -huh. Nu fick man ju se mer Hur det kom se ut Det var ju det som var det nya där mm. Men det enda som jag var riktigt glad Att få se lite mer Och det var ju Mario Odyssey Ja uh -huh. Ja och Kirby och Yoshi för det Men Eftersom jag aldrig har liksom Fastnat för de serierna Och så bara, För mig var det liksom Ja, ah, kul. Samma som förr. Ja, exactly. <laughs> och Odyssey fick, det såg ju, det var ju typ exakt samma som förra året när man fick den. Wow, det kom ett nytt Mario-spel. Nu var det lite mer att ah, man kan slänga hattarna på fienderna. Ah, Okej, okay, ah, men det är en cool take. Och man fick se lite olika, att inte bara eh, vad fick man se? Ett tag var man inklistrade i väggen och så såg man ut som 8-bits eh, Mario liksom, som gick längs den vägg. Lite som de gjorde med Zelda... Du lånade ju det av mig, eh, Link to the Past. Ja, just det. Ja, det. Ja. Och nu verkar man ta tagit den grejen in i Mario också. Och lite så där att det är, det är inte bara 3D-plattformar, utan det är även sidoskrollande 2D-plattform och blandat med annat. Eh, men det var ju typ det, precis som du säger. Till, så det var ju typ ingenting. Nej, nej, men exakt, exakt. Eh, nej, men det var ju intressant. Eh, men det var ju typ hela E3 det här då. Ja, oh. Så nu har ni ju fått alltså nu nästa Inte avsnitt som kommer på torsdag Om ni lyssnar på det här Nu under E3-veckan Utan nästa vecka blir det i så fall Kommer ni få hela Eller det bästa vi tyckte från E3 Vi ska gå igenom konferenserna Ge våra tre high-poäng Prata om de största spelen Som väckte mest hos oss mm, mm, mm. Och verkligen grota oss ner ordentligt Så tills dess får ni ha det så jättebra Ja det är samma Ha det gött till